a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Prišla potichu. Iná kultúra v domácej aj zahraničnej politike. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí sa vydávajú za politikou, myslím teraz opozičníkov na Slovensku, sa neštítia klamstva a demagógie v televíznych debatách len a len preto, aby si nahnali do košiara čo najviac ovečiek. V zahraničnej politike je to ešte horšie. Fašisti z Ukrajiny sa vyhrážajú povraždením detí a vnukov šéfovi členskej krajiny Európskej únie a americký kouboj nielenže zatýka prezidentov cudzích krajín, on dáva vodcov a velenie inej krajiny zabiť priamo uprostred diplomatických mierových rokovaní. To je nové a dúfajme, že to už dlho nebude trvať. Dnes to nebude až také krátke, ale za toto bude výber faktov a myšlienok, ktoré som našiel v domácej a zahraničnej tlači. Želám príjemné počúvanie. Poďme na prvú informáciu. Ako náhle vyhlásime vojnu Iránu, USA sa stiahnu z konfliktu, budú predávať zbranie obom stranám a využijú naše zdroje na porážku oboch strán a rozšírenie projektu Veľkého Izraela povedal bývalý predseda vlády Kataru Hamid bin Jasmin. No čo povedať? To je zjavné, teda keď sa povie biznis až na prvom mieste, alebo peniaze až na prvom mieste. Je doba biznisová, ale ako vidíme, tlačí sa nám tu von niečo nové a vyzerá to tak, že my preformátovanie sveta zažijeme. Poďme ďalej a pre zorientovanie sa, kde je sever, si povedzme, Následovné. Už v roku 1984 izraelské noviny Máriv informovali, že Irán je v záverečnej fáze výroby atomovej bomby a že to musí byť okamžite zastavené. Je to presne 42 rokov odvtedy. Tak kde je tá pravda? Tucker Carlson tvrdí, že vojna s Iránom je len zásterka. Izrael sa snaží vymazať Al-Aqsa, vstýčiť tretí chrám a priviesť svojho Mesiáša. Vojaci IDF otvorene nosia nášivky, ktoré to zobrazujú ako ich skutočné poslanie. Vysvetlivky. Al-Aqsa, mešita v Jeruzaleme, ktorá je tretím najposvetnejším miestom islamu, Stojí na mieste, kde stal pôvodný židovský chrám. Tretí chrám Projekt obnoviť židovského chrámu, čo je téma, ktorá má v regióne obrovský náboženský aj politický náboj. IDF znamená Israel Defense Forces, Izraelské obranné sily, teda armáda. Nášivky V poslednom čase sa na sociálnych sieťach objavili videá a fotografie vojakov s nášivkami zobrazujúcimi mapu Veľkého Izraela alebo symboly Tretieho chrámu, čo vyvolalo vlnu diskusí v alternatívnych médiách? Tak Carlson v týchto vyjadreniach nadvezuje na narratív, že súčasný konflikt nie je len o bezpečnosti, ale má hlboký eschatologický, teda nábožensko-prorocký rozmer. Červené jalovice sú už chované, kniazy vycvičení a chrámové nádoby pripravené. Skupiny so skutočným politickým vplyvom pracujú na znovu postavení tretieho chrámu na mieste Mešity al aqsa Pre nich táto vojna nie je len vojenská, je prorocká. Kontext k Červeným Jaloviciam. Tento detail je v eschatologických diskusiách kľúčový. Podľa starovekých židovských textov, teda kniha Numery, je popol z rituálne obetovanej Červenej Jalovice nevyhnutný na očistenie kňazov a miesta, aby sa mohla začať stavba nového chrámu. Prečo je to dôležité práve teraz? Realita? V posledných rokoch boli do Izraela skutočne dovezené špeciálne vyšlachtené červené jalovice zo Spojených štátov amerických zo štátu Texas. Inštitút chrámu The Temple Institute existuje organizácia v Jeruzaleme ktorá už vyrobila zlaté svietniky, teda menory, rúcha pre kniazov a ďalšie predmety presne podľa biblických predpisov. Geopolitický dopad, keďže tretí chrám by mal stáť na miestne dnešnej mešity Al-Aqsa na chrámovej hore, akýkoľvek pokus o jeho výstavbu je vnímaný ako rozbuška pre globálny náboženský konflikt. Izraelský ekonom Shir Hever vykreslil pochmúrny obraz izraelskej ekonomiky takto. Podľa jeho analýzy približne 46 tisíc podnikov už bolo zatvorených, pričom odhady hovoria, že do konca roka by ich mohlo zaniknúť až 60 tisíc. Zahraničné investície údajne klesli o približne 60%. Turizmus skolaboval. Časti vzdelávacieho systému boli vážne narušené. Lekári a odborníci začali opúšťať krajinu. Mnohí občania s dvojitým občianstvom sa podľa správ vrátili do Európy. Izraelský technologický sektor, teda chrbtová kost jeho ekonomiky, zaznamenal výrazný pokles a spoločnosť Intel pozastavila plánovanú investíciu vo výške 25 miliárd dolárov. Ako dlho môže vojna pokračovať, kým sa dlhodobé hospodárske škody stanú nezvratnými. Čo za problém sa rieši na rodnej hrude? Vláda odsúhlasila odmietnutie revízie medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2024. Zástupcovia lekárov i lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave varujú pred rizikami odmietnutia revízie medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2024. Lekárska fakulta UK, Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská lekárska komora v spoločnom stanovisku upozorňujú, že Slovenská republika tak môže byť znevýhodnená napríklad v prístupe k informáciám, liekom alebo vakcína. TAZR stanovisko poslal manažér pre komunikáciu a média slovenskej lekárskej komory Prokop Slováček. Rozhodnutie odmietnúť revíziu medzinárodných zdravotníckych predpisov VHO znamená, že Slovenská republika bude viazaná ich staršou verziou. To môže Slovensko znevýhodniť napríklad v prístupe k informáciám, liekom alebo vakcínám. Nebudeme totiž súčasťou systému, ktorý má zabezpečiť rýchlejšie zdieľanie epidemiologických a genetických údajov o patogénoch a lepšiu medzinárodnú koordináciu v pandemických situáciách, uviedli odborníci v reakcii na vládov schválený materiál, ktorým kabinet odsúhlasil odmietnutie revízie predpisov. Ministri spravodlivosti Boris Susko a zdravotníctva Kamil Šaško deklarovali, že na medzinárodnej spolupráci pri medicínskych krízach sa odmietnutím revízie predpisov nič nezmení. Susko pripomenul, že Slovenská republika je aj v súčasnosti viazaná predpismi IHR z roku 2005. Šaško deklaroval, že medzinárodná spolupráca v tejto oblasti funguje a Slovensko je rešpektovaným partnerom. Zároveň zdôraznil, že v medicínsko-vedecku Oblasť revízie predpisov nikto nespochybňuje a po vyriešení právnych otázok k nej Slovenská republika pristúpi. Analytici tvrdia, že ceny pohodných látok môžu budúci týždeň stúpnuť. Podľa informácií Lukáša Kovandu, hlavného ekonóma Trinity Bank, motorová nafta kvôli Iránu zdražila v Českej republike o 16,3%, ale na Slovensku len o 1,2%. Ceny pohodných látok by mohli budúci týždeň stúpnúť o 2 až 7 centov v reakcii na vysokú geopolitickú neistotu a zvýšené ceny ropy, uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB. Hargaš z PS tvrdí, je čas, aby Migal zastavil kšeft okolo portálu Slovensko. SK. Pripomenul, že Migal si vo februári nechal na vláde schváliť, že obnova portálu bude strategickou investíciou, aj keď mnohí odborníci upozorňovali, že to nie je v súlade s legislatívou. Je čas, aby minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal zastavil svoj kšeft okolo obnovy portálu Slovensko.sk. Projekt v jeho aktuálnej podobe nemá politickú ani odbornú podporu a každému je jasné, že nejde o strategickú investíciu. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferenci opozičný poslanec Národnej rady Jan Hargaš. Teraz prichádzajú naozaj krátke správy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je pripravený podať si v pondelok prihlášku do Slovenskej národnej strany. Čína a USA začínajú v Paríži nové kolo obchodných rokovaní, očakáva sa, že diskusie sa zamerajú na obchod, investície a vzácne zeminy, pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne, ktorá sa uskutoční koncom tohto mesiaca. Je to dosť možné. Delegácie dorazili do sídla OECD. Delegácie, vedené čínskym vicepremiérom He Li Fengom a americkým ministrom financí Scottom Besentom, dorazili v nedeľu do sídla Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj. Rozhovory sa začali o 10:05 hodine miestneho času. Uviedol zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Výrok týždňa. Niečo v hrubom čreve mi hovorí, že po dojímavom šimečkovom líbezbrífe sa ten Putin uvedomí, tvrdí na Facebooku Pavel Botka. Pohľad na iránsky konflikt z trochu iného uhla. Zlé korporácie inštitúcie a rôzne vlády. Každý predpokladá, že Irán by mohol uzavrieť Hormuzský prieliv. Nie je to celkom tak. Londýn po stáročia potichu dominuje námornému poisteniu. Rizikové modely, ktoré používa Lloyds of London, často rozhodujú o tom, čo sa v skutočnosti pohybuje po svetových oceánoch. Takže v realite prieliv neuzavrel Irán. Urobil to Londýn. Nie vláda? Poistovne. Najdôležitejší ropný koridor na planéte sa takmer zastavil. Tu je to, čo sa stalo. V bežný deň prejde hormuským prielivom približne 107 nákladných lodí. Prevážajú energiu, ktorá udržiava globálnu ekonomiku v chode. Minulý týždeň prešlo len 19 lodí, to je 81-percentný pokles dopravy, žiadne rakety, žiadna námorná blokáda. Stačil jeden krok, Poisťovateľia stiahli krytie. A keď zmizne poistenie, lodná doprava sa určite zastaví. Približne 90% percent svetových obchodných lodí je poistených prosedníctvom malej skupiny námorných poisťovacích klubov. Tieto kluby sa silne spoliehajú na zaisťovacie trhy so sídlom v Londýne. Keď vojnové riziko stúpne, zaisťovne môžu jednoducho odmietnúť krytie. Keď sa to stane, žiadne poistenie, rovná sa lode nemôžu plávať, rovná sa obchod zamrzne. Ropný tanker v hodnote 150 miliónov dolárov sa bez poistenia nepohne. Žiadny kapitán ani majiteľ by také riziko nepodstúpil. Hormuzský prieliv teda nezablokovalo námorníctvo. Efektívne ho zablokoval výpočet rizika v londýnskej tabuľke. Kto v skutočnosti trpí? Traja hlavní hráči. Poprvé, Irán. Takmer všetok iránsky export ropy odchádza cez Hormuz. Ak sa lodná doprava zrúti, Irán nemôže vyvážať svoju ropu. To znamená, že jeho hlavný zdroj vojnových príjmov zmizne. Ironicky, Ropná zbraň zasiahne ako prvého práve Irán. Po druhé, Čína. Čína je krajinou, ktorá je najviac vystavená narušeniu v Hormuze. Približne 40 čínskeho dovozu surovej ropy prechádza cez prieliv. Asi 90 iránskeho exportu ropy smeruje do Číny. Dokonca aj katarské dodávky LNG do Číny musia prejsť tadialto. Ak táto trasa zamrzne, energetická bezpečnosť Číny sa začne otriasať, preto Čína rýchlo vyzvala na deeskaláciu. Po tretie, štáty Perského zálivu. Krajiny ako Saudská Arábia, Spojené arabské Emiráty, Katar, Kuwait a Irak sú od prielivu silne závislé. Cez Hormuz sa denne preplaví približne 20 miliónov barelov ropy. Neexistuje žiadna jednoduchá alternatívna trasa. A tu do obrazu ticho vstupuje britský finančný systém. Od poisťovacieho trhu Lloyds of London až po širšiu globálnu zaisťovaciu sieť veľká časť hodnotenia rizik stále preteká cez Londýn. Ak sa poisťovateľia rozhodnú, že riziko je príliš vysoké, globálna doprava sa jednoducho pozastaví. Žiadna blokáda nie je potrebná. Pomáha to Rusku? V krátkodobom horizonte áno. Ak sa export zo zálivu spomalí, ceny ropy rastú. Ruská ropa sa stáva atraktívnejšou. Ázijskí kupci sa môžu viac prikloniť k tým ruským dodávkám. Vyššie ceny znamenajú viac príjmov pre Rusko. A čo India? India dováža zhruba 85% svojej ropy. Veľká časť pochádza z blízkeho východu. Ak narušenie v hormuze potrvá, náklady na dopravu stúpnu. Ceny ropy vzrastú. Inflačný tlak sa zvýši. India má jednu výhodu. Nakupuje ropu z viacerých zdrojov, vrátane Perského zálivu a Ruska. Ak však bude hormuz nestabilný dlho, nakoniec zaplatia viac všetci. Skutočné ponaučenie. Väčšina ľudí si myslí, že geopolitiku riadia prezidenti, generáli a rakety. Rakety sa dostávajú na titulky novín. Niekedy však skutočná moc leží inde, v tichých kanceláriách v Londýne, kde poistní matematici vyčísľujú riziko a poistovatelia rozhodujú o tom, či sa lode môžu pohnúť. Nepoužívajú zbranie, jednoducho zmenia čísla. A keď čísla prestanú fungovať, globálny obchod sa s nimi zastaví. To je moderná geopolitika. Nie sú to len vlády, ale systémy poisťovacie systémy, energetické systémy, finančné systémy. Nakoniec vojny vedú vojaci, zisky berú korporácie a účet platia bežní ľudia. Poďme ďalej. Ďalšia krátka správa hovorí, že Irán prehlásil Ukrajinu za legitímny cieľ svojich útokov za pomoc Izraelu. Takto to je naozaj silná kávička a v kontekste správ, ktoré prichádzajú, toto nám asi nie veľmi bude vyhovovať, teda ak sa tento zoznam legitímnych cieľov bude rozširovať. Poďme na miny správy. V rozhovore pre TVOTV David Lindner skonštatoval toto. Ľudia sa zmeny v STVR nedočkajú. A ja konštatujem iba toto. Veď stačilo iba vymeniť šéfku spravodajstva a bolo by vymalované. Ale sú tu zrejme zlé sily, ktoré ju tam držia silou, moceho a možno spoluvierou, drahí veriaci. Klebety hovoria, že Benjamin Netanyahu je po smrti, ale táto informácia sa nedá overiť a Bibi sa z nenazajky na verejnosti ukázal vo štvrtok, a to v kaviarni, kde ukazoval, že má na ruke naozaj päť prstov. Najviac asi zaujal 12-minútový príhovor iránskeho duchovného vodcu, ktorý spomenul, že nie vyjednávanie, ale odchod Američanov a zaplatenie vojnových škôd ukončia iránske útoky. Nuž, za mňa na dnes všetko. Ľudia sa Monika a Dušan do počutia v stredu. Dovtedy dúfam, bude mať spracovaný rozhovor s iránskym veľvyslancom vo Viedni.